12 oktober 2023. Nästan ett år efter att 21-åriga Tove försvann och hittade stöd- så avslutas rättegången i hovrätten. Det har alltså varit ett relativt långt händesförlopp. Det handlar inte om ett knivstick som går på en sekund- utan det handlar om ett betydligt längre förlopp än så. Det har funnits tid att tänka efter, det har funnits tid att agera- det har funnits tid att hantera situationen på ett annat sätt. Och fyra rättsläkares vittnesmål kan avgöra fallet- det kan ju vara att hon slog huvudet, att hon har en det kan vara alkoholpåverkan och det kan vara att hon inandar smaksäktsinnehåll eller kombinationer av de här sakerna. Men det blev också en dramatisk vändning i slutet av dagen där en av de misstänkta släpptes ur häktet. En blandning av chock och uh, chock och lycka. P3 Krim, den här veckan om Tovefallet i Hovrätten. Jag heter Mariela Quintana -melin. Och jag heter Linus Lindal. Ja, det har snart gått ett år sedan 21-åriga Tove försvann efter en utekväll i Vetlanda. Under drygt två veckors tid följde många runt om i landet sökandet efter henne, och efter att kroppen hittades har intresset för fallet bara fortsatt öka. Och i våras så dömdes två tjejer till livstidsfängelse för mordet på Tove. Det handlar om 20-åriga Jennifer och nu 19-åriga Matilda som vi kallar dem. Idag ska vi gå in på vad som har hänt i hovrätten under veckan för det har varit ett betydligt större intresse och fler turer än det brukar vara kring en hovrättsförhandling. Och dessutom så avslutar det sista dagen på ett sätt som chockade många. Rätten beslutade nämligen att Matilda ska släppas ur häktet. Hennes advokat Peter Gilberg. Ja, Vi fick precis besked härifrån från hovrätten att min klient, 19-åringen, har plats på fri fot och häktningen är hävd. Vi ska såklart gå in på vägen fram till det här men först ska vi ge en kort bakgrund till vad som hände för ett år sedan. Ja, Tove och Jennifer hade tidigare varit nära vänner men med tiden så uppstod en konflikt och de umgicks inte längre. Så när de stötte på varandra på utestället nöjet i Vetlanda den där lördagskvällen för nästan exakt ett år sedan så hade de inte hörts på länge. Och där på krogen så hamnar de i bråk och senare så bestämmer de sig för att gå hem till Jennifer för att reda ut det här. Men väl hemma hos Jennifer så börjar de bråka igen. Tove faller till golvet i badrummet. Jennifer sätter sig på henne och tar ett grepp om Toves hals. Och enligt åklagen så är Matilda med då och trycker ner Toves armar mot golvet. Något som hon själv nekar till. Men oavsett vad som händer där i badrummet så dör Tove och både Jennifer och Matilda har erkänt att de efteråt flyttade Toves kropp till en skog utanför Vetlanda där Jennifer sen försökte tända eld på kroppen. Och det har getts olika versioner om vad som händer där inne i lägenheten. Matilda har sagt att hon sov när Tove dog och Jennifer säger att hon har tryckt lätt på Toves hals men erkänner inte att hon har strypt Tove till döds som tingsrätten menar. Och det har varit många turer fram och tillbaka innan alla samlades igen i Göta hovrätt i Jönköping. Den stora frågan är om livstidsdomarna för mord ska stå fast eller om en av dem eller båda ska frias för mord. Åklagaren har också öppnat för att rätten ska pröva andra rubriceringar som dråp, synnerligen grov misshandel, grov misshandel och misshandel. Och rättsmedicinska experter har gjort olika bedömningar av dödsorsaken och åklagare har bytts ut och jävsamt anklagats och Jennifer och Matilda har hörts igen. Tove var en ung glad tjej och var mycket omtyckt av sina vänner. och var älskad av sin familj. Det här är Uno Karlsson som är Toves familjs målsägande beträde. Under första dagen i hovrätten så kom han in på hur medierapporteringen inför förhandlingen har sett ut och att det är som att man glömt vad det egentligen handlar om, en 21-årig tjej som mördats. Den senaste tiden inför rättegången har präglats av en tät dimma. Den har varit så tät som man knappt kunnat förstå vad det här målet egentligen handlar om. Uno Karlsson pratar om jävsanklagelserna som riktats mot hovrättsdomarna inför rättegången. Advokaten Clea Sangvon anklagar nämligen domarna för Jäv eftersom den nya åklagaren i målet Tobias Wilhelmsson. Han jobbade i hovrätten så sent som i januari och har dömt tillsammans med de domare som nu ska avgöra tove -fallet. Men en annan hovrätt tittade på det här och kom fram till att det inte fanns risk för Jäv. beträdde Uno Karlsson igen. Allt detta har skapat stora rubriker, stora skriverier och en ganska tung press för mina klienter. Och när väl hovrättsförhandlingarna kom igång så är det två frågor som har dominerat. Toves dödsorsak som vi ska återkomma till och vilken roll Matilda har spelat i Toves död. Mycket av den här svart kommer ju handla om rörelser. Telefonrörelser framförallt. Det här är åklagaren Tobias Wilhelmsson som har tagit över som åklagare inför hovrätten trots de här jävsanklagelserna. Så fick han ju alltså fortsätta att hålla i Tove-fallet. Återigen så läggs det stor tyngd på uppgifter från hälsoappen i de misstänktas telefoner. Och Wilhelmssons nya bevisning handlade bland annat om att man tydligare har kunnat se Matildas rörelsemönster natten då Tove dog. Matilda själv säger att hon sov men att hon var öppet två gånger för att gå på toaletten. Men hon menar ju då att hon inte var med när Tove dog. Det som åklagaren tycker talar emot det här är att man kan se i hennes hälsoapp i telefonen att hon har rört sig olika tider då man tror att Tove dog. Matilda har också svarat snabbt på ett sms från Jennifer när Jennifer åkt med sin granne till McDonalds på natten. Man menar då att Matilda har vetat vad som har hänt. Men hennes advokat tycker att det är fullt rimligt att tro att hon faktiskt kan ha sovit sig igenom mordet. Som alla vi som har eller har haft tonåringar vet att hon kan förmodligen sova rakt igenom ett bombanfall också om så behövs. Det är nog ingen vågad beskrivning av eh, hur det är i ett sådant läge. Åklagaren kunde nu lägga fram start- och stopptider från Matildas hälsoapp och det hade inte lagts fram på samma sätt i tingsrätten. Och eh, nytt är också att man kunnat se när hennes skärm tänds upp. Men att de här nya uppgifterna skulle vara besvärande för Matilda, ja det håller inte hennes advokat Peter Gillberg med om. Åklagaren fick då låta som att det var någon fantastisk programvara som upptäckte detta. Jag fick tillbaka, jag skulle visa... Sen det är bara att gå rakt in i telefonen och titta så står detta där så jag visste ju det här långt innan innan, innan det presenterades på det här viset. Det är bara att läsa rakt av i hälsoappen så står det start och stopp tidpunkt. Ja, det man kan se alltså under natten här är att det är två tider eller två fönster kan man säga där Matillas hälsoapp har registrerat steg och åklagaren menar att hennes aktivitet i telefonen tyder på att hon har varit vaken och delaktig i död. Men Matilda säger alltså att hon sovit men varit på toaletten vid två tillfällen eftersom hon mått illa. Hennes advokat Peter Gillberg förklarar vad han tror händer mellan de här två fönstren. Här öppnar sig nu det här utrymmet där enligt försvarets uppfattning det måste vara här som mordet äger rum. Det finns egentligen inget annat alternativ som vi ser det. Hon har gått och lagt sig och... Hon har mobilen med sig. Möjligen i den här magväskan som ni har sett att ha på fotografiet. Jag visade er tidigare. Kan vara i någon ficka, någonting annat också. Peter Gillberg menar att Tove dör i badrummet när Matilda har gått och lagt sig igen. Hennes skärm lyser upp när han menar att hon sover. Och enligt advokaten kan det ha att göra med- att hon har kommit åt telefonen. Annars säger Gilberi att Matildas telefon- har varit stilla, alltså att hon har sovit. Och la också fram att man har kunnat se- att Matildas telefon registrerat ett delvis täckt ansikte. Klockan 02.33.10 så registrerar telefonen- eller rättare sagt kameran i mobiltelefon- ett ansikte som är delvis täckt. Vems ansikte det är är oklart. Och det går inte heller att säga om det har varit möjligt att därefter gå in i telefonen eller inte. Det enda man kan säga är att ingen har därefter gått in i telefonen utan man har därefter lagt ifrån sig telefonen eller lagt ner den och två sekunder senare har skärmen tänds eller släckt. Och när åklagaren Tobias Wilhelmsson berättar att polisen gjort egna tester på mobilen- så blev det lite infekterat kan man säga mellan Matillas advokat Peter Gilberg och Wilhelmsson. Jag uppfattade sen som att polisen har inte en aning om vad detta är för någonting- och att man istället för att vända sig till någon som vet vad det är- hittar på en egen undersökningsmetod- där man ger sig själv olika parametrar som passar dem- och sen så drar man en slutsats av det. Det Är väl korrekt uppfattat uppfatta? Det förstår först för försvaret. Jag vet inte ja, om men var, var, är det en var en fråga. Var eller? det något jag sa som var fel? Jag bara undrar varför vänder man sig inte till Apple? Upp, utav det här materialet så framgår ju att polisen vet inte vad det är för någonting. Jag, jag tänker inte svara på den frågan eller om det nu är en fråga. För jag uppfattar det mer att det är ett påstående en fråga. Och det här fick också Matilda kommentera. Men det ska vi återkomma till. Åklagaren har också varit inne på att tingsrätten slog fast fel tid för när Tove dog och att det måste ha skett tidigare. Det här var något som P4 Jönköping granskade i somras efter att ha gått igenom Jennifers grannes hälsoapp. Han hörde en duns från lägenheten och gick och knacka på. Ingen öppnade och senare körde han Jennifer till McDonalds. Åklagaren betonade att de här nya uppgifterna är väldigt viktiga. I den delen så är det ju egentligen vittnat uppgifter som är centrala. Och det är ju precis som advokat Gillberg var inne på i samband med sin sakframställan att han uppenbarligen har tagit fel på tiden. Var det här är en uppgift som Matildas advokat tryckt på skulle stärka att hon sov när Tove dog? Ja, men den dag som stack ut mest under hovrättsförhandlingen var nu i tisdags. Linus, du var ju där. Ja och precis som i tingsrätten så var det ju stort intresse även i Göta Hovret nu i Jönköping då Och totalt var det 60 åhörare på plats inklusive journalister som fördelades upp på två salar Och det var ju fullt då på de här platserna, det var till och med folk som fick vända i entrén För att det inte fanns tillräckligt med platser kvar Och ja det var ett stort mediepådrag också till exempel så var ju Leif G. V. Persson där om ja, Det här med att GV var där, det har ju blivit artiklar bara om det. Vad var det han gjorde egentligen? Ja men till exempel handlar det om att han pratade direkt med Matildas advokat Peter Gillberg vid en av pauserna och uttryckte sin åsikt över hur han tror att det här har gått till. Eh, och sen blir det ju så här, det blir ju mycket kring GV så fort han är på plats. Det, så var det även i tingsrätten att eh, ja, åhörarna samlas kring honom och eh, viss mediebevakning riktas ju mot honom också. Så även nu i hovrätten. Men i tingsrätten så blev det ju nog som att han ska ha stört förhandlingarna också. Var det något sånt här? Nej, det skulle jag inte säga utan inte mer än små reaktioner på det som sägs eh, i rättsalen mer i ja men att man kanske garvar till lite eller så där. Men Jennifer och Matilda var ju också där och förhördes. Vad fick du för intryck av dem? Ja, men det var också lite likt det som var i tingsrätten nämligen att Jennifer hon är väldigt följsam. Hon hänger med i det som sägs, titta på den som pratar och titta på skärmarna när något spelas upp där. Eh, Matilda däremot hon tittar mer ner i bordet, sitter mer ner, sjunken i sin stol och hon tittar inte alls åt eh, Jennifers håll. Och den här dagen var ju också intressant eftersom nya vittnen hördes fyra olika experter som är eller har varit rättsläkare, alltså sådana som gör abduktioner. Och att det är fyra stycken som hörts om dödsorsaken är något som varken åklagare eller poliser som jobbat med det här fallet varit med om tidigare. Ja precis, det är ju en av advokaterna som kallat det här för SM i rättsmedicin. Och de här nya expertutlåtandena om dödsorsaken har ju gjort att rättegången har skjutits upp två gånger. Och advokaten Clea Sangborn, hon förklarar här hur det har påverkat hennes klient, alltså 20-åriga Jennifer. Det har varit en lång process för henne och jag har liksom hela tiden försökt att säga att vi måste stå ut för det blir... Vi behöver vänta på det här, vi behöver vänta på det här sådär så att... Hon har hållit ut och varit otroligt tålmodig men hon har haft en jobbig period helt klart. Och det här med dödsorsaken det är ju ganska invecklat men vi ska försöka göra det så tydligt som möjligt. Ja precis och det är ju något som de fyra rättsmedicinerna, alltså de fyra experterna är överens om. Det är att det här inte är något enkelt fall och en orsak till det, det är att Toves kropp låg ute i 17 dagar innan den hittades. Plus att den också var bränsskadad och alla är också överens om att Jennifer har tagit ett grepp om Toves hals. Hon har ju själv erkänt att hon tog ett lättare tag om halsen på ungefär 10 sekunder men det man är oens om det är ju hur hårt och hur länge det här egentligen var det då. Ja, för det finns ju två sidor över det här och om vi börjar med den ena sidan så menar den att mycket talar starkt för att Tove dog av strypning genom kraftigt våld mot halsen. Ja, och på den ena sidan här så står Johan Berge och han är den enda av de här fyra experterna som faktiskt var med och obducerade Tove. Och så här sa Johan Berge i hovrätten om Jennifers version om det korta taget alltså om halsen som hon säger att hon tog. Är ju vår bedömning att det här våldet är alldeles för kort för att vi ska kunna förklara eh, Tovis dödsfall med det den korta eh, greppet mot halsen som beskrivs en annan som håller med Johan Berge det är rättsläkaren Britta Silg. Hon är med i socialstyrelsens rättsliga råd och fick i uppdrag att gå igenom material från obduktionen nu igen inför Hovrätten för att bringa klarhet i frågan om hur Tove dog. Hon har själv inte genomfört en obduktion av kroppen utan har utgått från rättsläkarnas tidigare material. Britta Silg kom precis som Johan Berge alltså fram till att Toves skador talar starkt för att hon dog av strypning. I slutändan tyckte jag väl ändå att eh, det var inte jättesvårt att komma fram till de slutsatserna som jag kom fram till. Och på den andra sidan här då har vi två professorer i rättsmedicin som inte utesluter att Tove istället kan ha kvävts av sina egna spyor. Och det här kan ha satts igång av ett lättare kortvarigt tryck mot halsen från Jennifer. De här två har inte heller undersökt kroppen själva. Anders Eriksson, han är en av de här professorerna och han är expertvittne på Jennifers sida. Han är själv tidigare rättsläkare och menar att det saknas flera typiska fynd som tyder på strypning och att Jennifers version därför skulle kunna stämma. Jag, jag har tolkningen att frånvaron av fynd talar för ett kortvarigt förlopp. Mm. Och eh, ställt i relation till uppgiften från... Om tio sekunder så säger jag att min tolkning av fynden och framförallt frånvaron av fynd är förenligt med hennes uppgift. Mm. Ja, jag kan inte styrka hennes uppgift jag säga att det är förenligt med. Jag ser inget, inget som motsäger hennes uppgift kort sagt. Och han tycker inte att de tidigare rättsläkarna lämnat tillräckligt med utrymme för andra dödsorsaker. Det kan ju vara hennes att hon slog i huvudet, att hon har en hjärnskakning. det kan vara alkoholpåverkan eh, som har hyfsat betydande och det kan vara att hon inandrar smaksexinnehåll eller kombinationer av de här sakerna. Men det finns också ett fjärde expertvittne som också är professor i rättsmedicin och inte heller han är säker på att strypning måste ha varit dödsorsaken utan menar helt enkelt att det inte är helt uteslutet att Tove kan ha dött av kvävning genom att ha andats in sina egna spyor. Och den här fjärde experten då han var ju också med i det rättsliga rådet och det man kan säga att tanken var med att koppla in socialstyrelsens rättsliga råd det var ju för att gå till botten med dödsorsaken men det blev ju inte ett så tydligt besked som man hade hoppats på i och med att man har kommit fram till lite olika slutsatser där också så på ett sätt blev det ju ännu rörigare kan man säga. Ja, men Det låter ju minst sagt invecklat och jag har ju förstått det som att du har blivit medicinsk expert där på den här rättegången. Men hängde folk verkligen med i det här? Jag skulle inte säga att jag kanske har blivit expert på kuppen här- men man har väl lärt sig lite, precis som alla andra som var där- men man såg att det var svårt för folk att hålla koncentrationen uppe här. Det här höll ju på i flera, flera timmar. Eh, och det var väl vissa som kanske blundade och nickade till någon gång, sådär. Men det hände ju mer den här dagen. Ja, till slut så var det ju så att Jennifer och Matilda skulle höras igen. Jag tänkte främst ge dig möjligheten att eh, själv kommentera eller om du har några minnesbilder från den här tidpunkten 02.33. Åklagaren Tobias Wilhelmsson höll ett mycket kort förhör med Matilda om de nya uppgiften om att hennes telefon tändes upp under tiden som hon säger att hon sovit. Och så här lät det. När din telefon då först lyser upp och sen registrerar ett, ett ansikte i med, med sin kamera och det här face id -t. Eh, har du minne av att, att till, din telefon har varit uppe vid det här tillfället? Nej. Det har du inte. Eh, och du har ju tidigare sagt att du låg och sov då. Ja. Och det, det är fortfarande din minnesbild så att säga. Ja. Eh, då när du gick och och sov och, och låg där klockan 02.33 och ligger och sover. Mm. Har du någon aning om vart din telefon i så fall är? Alltså jag, jag tror att den är i sängen. Eller alltså på mig på något sätt. Fickan, magväskan i sängen. Och, och när du säger på dig, hade du några fickor förutom den här väskan? Ja. Det hade du. Så den kan ha legat i en ficka eller i väskan mm. eller i sängen. Mm. Det är liksom det du, du tror helt enkelt. Ja. Och att hennes telefon lyser upp och registrerar delar av ett ansikte menar ju åklagarna är besvärande för Matilda. Hennes advokat Peter Gilberg tyckte tvärtom både när det kom till ansiktsregistreringen och annan ny bevisning om hennes rörelsemönster. Det talar bara till våran fördel eftersom det styrker upp hennes berättelse som hon har gjort ännu mer. Och det var också Matildas advokat Peter Gilberg som ville ha ett nytt förhör med Jennifer. Ja, man kan tolka det som att han ville få fram att Jennifer gett Matilda en del av skulden för att Matilda berättat för polisen att de bara ut kroppen ur lägenheten. Alltså att Matilda var den som först gav uppgifter om att de faktiskt hade med Toves död att göra. Och så här sa Jennifer i hovrätten. När jag fick höra de här uppgifterna som polisen berättade att hade sagt. Uh -huh. så stämmer det ju överens med vad som faktiskt hände. Det är uh -huh. att vi bar ut Toves kropp. Uh -huh. Det stämmer. Uh -huh. Och då slungades jag ju liksom tillbaka i den här fruktansvärda natten och började en process med att ta in det här bit för bit. Sen bytte jag advokat och helt plötsligt var jag inte ensam i det längre. Och när jag började ta in vad som hade hänt så fanns det ju bara en sak att ta in och det var ju sanningen. Jennifer säger alltså att det var när hon hört vad Matilda berättat som hon började ta in den här fruktansvärda natten bit för bit och till slut så landade hon i sanningen. Och Matildas advokat Peter Gillberg- han tog också upp att Jennifer misstänkligt gjort sin granne. Alltså han som körde henne till McDonalds- när Tove låg död i lägenheten. I polisförhör har Jennifer antytt- att han skulle kunna haft med Toves försvinnande- och död att göra. Och det här var alltså innan hon och Matilda- gett sina versioner om vad som faktiskt hände- där i lägenheten. Jag läser det så får du kommentera. Mest sannolikt tycker jag- det är att den har legat i hans bil. Mina misstankar, går mot, äh, mis, mina misstankar mot grannen är ganska starka. För mig är det inte alls orimligt att hon skulle kunna vara med i bilen på något sätt. Och mobilen i så fall kunnat vara med på det sättet. Det är mina spekulationer. Känner du igen det? Mm. Varför säger du så? För, återigen, det som händer är fortfarande svårt att... Jag pratar om idag. Mm. För att det är jättetramatiskt. Mm. Jag förstår. Och för att kunna hantera en sådan sak så var jag undermedvetet. Det var ingenting jag aktivt valde, utan det var undermedvetet. Mm. Att förtrycka allt det. Så det var vad jag på riktigt trodde då. Det var mina spontana tankar på riktigt. Jennifer förklarar alltså som att det var en spontan tanke, och att det var undermedvetet att misstänkliggöra grannen. Och advokaten sa ju inte det här rakt ut men det känns ju som att han vill försöka förklara för rätten att Jennifer har riktat misstankar mot andra tidigare. Och det är ju bara det som hon har berättat om Matildas delaktighet som faktiskt finns som bevis för att Matilda var med och deltog i Toves död. Han frågade också om det var så att Matilda bröt mot en överenskommelse om att inte säga något om Toves död när hon berättade om det i polisförhör. När jag väljer att berätta för polisen vad som hände med Toves kropp... Mm. ...hade hon brutit mot en överenskommelse som ni hade pratat om- -...att ni inte skulle prata om vad som hade hänt med Toves kropp? Ja, vi pratade om att vi skulle säga att det var som mått dåligt och att mm. Tove hade gått hem. Och det bröt hon emot när hon, när hon sa så här? Ja, vi sa ju inte det. Vi kom överens om och så. Eh, och utgångspunkten från min del är att det inte heller finns skäl att, att, att säga ändra tingsrättens dom i fråga om påföljd. Jag menar att det, det är fullt möjligt att döma på det sättet som tingsrätten har gjort. Under slutpläderingarna så yrkade åklagaren Tobias Wilhelmsson att Jennifer och Matilda ska dömas för mordet på Tove. I Matillas fall så öppnar han däremot för att hon kan få ett annat straff än livstidsfängelse. Man ska väl ändå vara i någon mån öppen och rak och så att säga, ärlig. Och där kan jag väl konstatera att utrymmet för att döma, eh, även om man skulle döma till exempel för mord, så finns det ett betydande större utrymme att bestämma det till bestämt straff än vad det gör i förhållande till menar jag. Men utgångspunkten, så som jag ser det, är att tingsrättsdom ska fastställas. Både Jennifer och Matilda har ju erkänt att de flyttade på Toves kropp. Jennifer har ju också erkänt att hon har eldat på Toves kropp. Och hon har ju också sagt att hon har tryckt mot Toves hals men erkänner inte mord. Toves familjsmålsägande beträder Uno Karlsson var ju inne på att hovrättsförhandlingen omgärdats av rubriker i media om de rättsmedicinska experterna och jävsanklagelser. Han var tydlig i sin slutpergering om hur han tyckte att hovrätten borde döma. Kampen har, påstår jag, varit utdragen. När Tovis livslåga släcks så har två människor lyckats förstöra livet för en tredje och även för sig själva. De har skapat en livslång sorg för Tovis familj och så som aldrig kan läka. När man agerar på det sättet så förtjänar man lagens strängaste straff. Och Jennifers advokat Clea Sangborn försökte inre sista att övertyga rätten om att Toves dödsorsak kan vara något annat än strypning. Gärningen, enligt min uppfattning, eh, går inte att utesluta att den har varit kortvarig och att Tove har blivit medvetslös efter bara ett, alltså ett, ett kortare antal sekunder. Och Det går inte att bevisa svårt lidande för offret eller särskild hänsynslöshet. Eh, så att jag menar att det här ska eh, frikännas från mord men om man dömer så är det inte döma till livstidsfängelse. Men eh, sen var det lite som en repris från sista dagen i tingsrätten. Då var ju den stora frågan om Jennifer och Matilda skulle vara kvar i häkte i väntan på dom. Särskilt i Matildas fall eftersom det egentligen bara är Jennifer som placerar Matilda i badrummet när Tove dog. Och det rådde ingen tvekan om hur Matildas advokat Peter Gilberg kände kring just häktningsfrågan. När det gäller fråga om häktning så är det ett bestämt yrkande på att ska försättas på fri fot. Jag är fullt medveten om att överrätten har ett digert jobb framför sig så det får givetvis bli vid en lämplig tidpunkt så fort ni kan. Tack! Och efter flera timmars överläggning så visade det sig att Peter Gilberg fick som han önskade. Ja, vi fick precis besked härifrån ifrån hovrätten att min klient, 19-åringen, har plats på fri fot och häktningen är hävd. Ja, 19-åriga Matilda släpps alltså i väntan på dom efter att ha suttit nästan ett år i häkte. Vi fick tag på Peter Gilberg kort efter beskedet och då hade han precis pratat med Matilda och så här reagerade hon. En blandning av chock och, eh, chock och lycka. Men det här betyder inte att Matilda kommer att bli helt frikänd. Däremot så talar det här för att hon inte kommer att dömas för mord. Inget har huggit i sten, men man kan väl vara i princip helt säker på att hon kommer inte dömas för mord. för Då skulle hon ju vara kvar i häkte. Eh, att hon... Eh, vår, för, vår förhoppning är ju att de blir helt frisande från den delen, alltså de, de, den åtalspunkten. Men det kan mycket väl vara så att HVT eh, dömer henne för något annat brott. Åklagaren hade ju eh, täckt in eh, olika former av misshandel. Eh, och det, det, kan jag, det kan jag bara spekulera i. Det kan vara en förhoppning om att de, de ogillade det. Men, eh, men eh, det, det kan jag inte veta. 20-åriga Jennifer blir däremot kvar i häktet i väntan på Hovrättens dom som kommer den 25 oktober. Och det kommer ni såklart få höra mer om i Petri Krim. Jag har lyssnat på Petri Krim om tove i Hovrätten. Producent var Jenny Hellström och ljudtekniker var Fredrik Nilsson och tipsa oss gärna på petrikrim@svarsradio.se eller på 073-461 2915 och där når du oss också på signal. Och följ oss på Instagram där du också kan skriva till oss där heter vi Petrikrimpodden. Jag heter Linus Lindahl och jag heter Mariella Quintana Melin. En produktion av Tredje statsmakten Media för P3 Sveriges radio.